La Protectora d'Animals a Propa, juntament amb l'Ajuntament de Tiana, està preparant una campanya per recordar els propietaris de gossos que tenen l'obligació de recollir els excrements dels seus animals de la via pública. Per conèixer els detalls d'aquesta campanya, avui hem convidat a l'estudi de Ràdio Tiana a dues de les voluntàries que tiraran endavant aquesta campanya de la Protectora d'Animals a Propa, la Judit Vidal, bon dia. Hola, bon dia. Patricio. I la Montse Gil, bon dia. Hola, bon dia. Doncs bé, per endavant tenim moltes accions, no? perquè la qüestió és doncs, com més cridanera sí que és veritat que és el tema dels excrements de gossos, perquè és el que tothom està en peu de guerra des de ja fa temps a Tiana, uh -huh. però fareu moltes coses. Si us sembla comencem per aquí, que és, com dèiem, doncs, aquest punt destacable de la responsabilitat que tenen els, els propietaris de gossos doncs, de recollir els excrements, què fareu per evitar o per conscienciar de la responsabilitat? Bueno, bàsicament és eh, repartir una sèrie de panfletos on s'informi dels drets i les obligacions que suposa tindre un animal de companyia. Eh, bueno, són vàries les obligacions que es tenen. Potser el que més crida l'atenció o el que més molesta a nivell cívic és pues anar-se a caques pel carrer, que tens que anar a vegades esquivant i si no la veus, doncs malament, no? Sí. Llavors, eh, bueno, doncs pues aquesta és una acció que evidentment jo penso que eh, a nivell de coneixement tothom sap que ha de recollir les caques, uh -huh. eh, tothom sap que si no la recull el poden multar, vull dir que no és, no és una campanya diguéssim, que, que, que, que sigui nova, que sigui que la gent no la coneixi i que simplement és una cosa innovadora i sí que ara sembla que comenci a... No, no, perquè de fet des de l'Ajuntament hi ha una ordenança cívica doncs, que fa referència a la tinença d'animals i a les responsabilitats que això mm -hmm. comporta. O sigui que el que fareu serà una mica subratllar o posar públic doncs, això que hi existeix. No? Exacte, és simplement recordar recordar que hi ha aquesta obligació quan tens un animal de companyia un gos en especial eh, igual que hi ha altres obligacions com portar-lo lligat com eh, no permetre que el teu animal ataquï en altres animals o a persones i que si és un animal violent doncs ensinistrar-lo, portar-lo lligat portar-lo en morrió o sigui, hi ha una sèrie d'obligacions que tu tens com a propietari d'aquest gos uh -huh. eh? aquest gos ha d'estar xipat aquest gos ha d'estar registrat eh? o sigui, quan tu decideixes adquirir un, un animal... Tens una sèrie de deures ja a nivell de cara en dintre de casa, que és eh, donar-li qualitat de vida, estimar-lo, alimentar-lo, eh, tindre cura, uh -huh. eh, vacunes, eh, desparacitació, tot això, i tot això val uns diners, i tot això són coses que s'ha de tindre present. que A vegades aquesta compra o adopció impulsiva, no? De dir, ai que mon un cadallet, sí. doncs vinga me l'emporto cap a o casa... O perquè i... els nens ens necessiten molt o el que sigui, sí, no? reis per vale? exemple. Una altra de les obligacions és que quan tu adquireixes un gos és, és per sempre. Uh -huh. no, no quan et canses, quan creix, quan marxes de vacances, és abandonar-lo. Aquestes campanyes a nivell social cada cop són... van, van, van fent mella no? O sigui, van gravant semblament de la gent, des d'anuncis que ja es van fer tens enrere per la tele, no? Sí. Eh, I mai ho faria. Sí. Eh, bueno, n'hi ha una sèrie d'accions. Jo crec que tothom és coneixedor. O sigui, aquí realment el problema no és una manca de, de dia. Oh, és que no sabia que s'havien de recollir les caques aquí, aquest no és el problema no. i per tant, doncs, més enllà d'aquesta informació que tu dius que, que passareu aquests fullatons a les cases realment passareu a l'acció allò que hem vist en altres ciutats que, que sí que doncs, arriben aquesta qüestió més de denúncia o de, de fer passar vergonya o de, no, no sé que, que és allò de marcar les caques no? que és una campanya que, que en altres llocs Badalona em sembla que també fins i tot ho, ho van fer i altres llocs de Catalunya ho han arribat a fer, no sé si vosaltres us ho plantegeu això també. Bé, bueno, a veure, eh, a veure, és una acció que, que es pot fer. De fet, fa... Jo penso que a nivell cívic la gent quan veu algú que no... Especialment si tens gos eh, eh, o no, eh, quan tu veus que algú no recull les caques de, del seu gos, ho dius. I això és bastant a nivell social es fa bastant. És Si tu veus que el tu gos i deixes el descrement allí, hi'hi ha persones que et criden l'atenció. I, i fa passar vergonya això uh -huh. eh? potser més que millor plantar aquesta bandereta que puguis dir, que, que, que, que si no saben qui ha sigut ningú es donarà per a l'udit Precisament per això també la qüestió és que en, en aquestes accions està també que, que moltes vegades a Tiana s'ha denunciat que hi han propietaris de gossos que ja no arriben ni a sortir al carrer és a dir, cobra la porta que saben que el seu gos sí. està ensinistrat i que el donarà un vol per un lloc que una ruta que ja té més o menys pa i tornar a casa, i llavors, clar, evidentment no recullen perquè el gos surt sol, o sigui, clar. no és que el treguin a passejar, és que surt sol, no? Ah, i això és multable. Exacte, això clar. ens trobem cada dia casos d'aquests, eh? Sí. I de trobar-te el gos que penses que, bueno, de poc l'atropelles per sí. la rotonda, que estàs a punt d'atropellar-lo, l'agafes, el portes al veterinari, eliminen el xip, i és un gos de tiana, i això es fa... Mm, de a forma passa molt. bastant hmm. habitual, eh? més del que ens pensem. Sí, perquè és, sí. és veritat que a vegades veiem un gos que va sol i pensem, ai, que s'ha perdut, no sempre. No, no, no, no. sempre. Ja. No sempre. El primer cas, que això és un altre de les, dels punts de la campanya, no? No només és dir, bueno, a nivell cívic, eh, quines obligacions tens perquè hem de conviure doncs, amb animals, amb, amb gats, amb gossos, eh? i, i bueno, s'ha de tindre un cert respecte cap als animals i, i assumir aquestes responsabilitats. Mm? Llavors, una de les responsabilitats és portar el teu gos lligat i ser responsable. Veure, ja no només que marxi fa faci és que pot atacar amb un altre gos, uh -huh. és que pot atacar amb un nen, és que... Mm? Pot causar un accident si creu a la carretera i no, I però també és important que els que no tenen gossos, o, normalment els que tenim gos ja més o menys sabem què hem de fer, però també n'hi ha molt, moltes persones que no en tenen i quins són els passos a seguir quan tu et trobes un animal abandonat. Mm -hmm. quan tu trobes un animal pel carrer el primer de tot és agafar-lo i portar-lo al veterinari veure si té eh, xip o no té xip mm -hmm. eh? i si més no a la policia que farien aquests passos en el cas que l'animal té chip, doncs es truca, perquè n'hi ha uns telèfons, unes adreces, es porta es truca en el propietari que el vingui a buscar. Que per llei eh, els animals han d'estar xipats, eh, que sí. diem, en el cas que estigui o no estigui. Sí que és veritat que hi ha un tant per cent d'animals que no ho estan, però per llei haurien d'estar tots identificats sí. i per tant, doncs, eh, perquè precisament reclamar al propietari d'aquest animal que assumeixi la seva responsabilitat. Exacte. Per poder fer-ho, no? Exacte, manera. clar. No? I que així no el pots abandonar realment. I si se t'escapa és multable. Uh -huh. Si tu, en el cas que trobes l'animal, bueno, normalment truques al propietari, però si ja directament el portes a la policia, la policia és l'encarregada de fer tot aquest eh, seguiment i multa perquè aquest animal... Però, Tiana, també han dit, eh, home, amb això de les caques de no recollir-les, clar, sí, és veritat que hi ha una ordenança i és veritat que la policia pot multar si veu que una persona no recull els excrements del uh -huh. seu gos, és veritat. Sí. Però, clar, la policia ha de enganxar-lo infraganti, oh, no? Perquè si no, evidentment... Clar. I això, quan passa? Mm, és difícil que passi, mm, no? És difícil que passi. Que davant del policia doncs, deixi allà el gos i, a fi, que, que és més complicat, clar, no? O sigui... La multa que arribi, la multa és complicat, no? És complicat. Llavors, jo nosaltres pensem, des de la protectora, que no es tracta tant de fer una, una llei que multi, que castigui, que sigui coercitiva, sinó més bé és conscienciar la gent de realment el que s'ha de fer, la, la responsabilitat que té amb el seu gos i que això ho interioritzi i que això realment ho porti a la pràctica perquè si no, ets a la llei, ets la trampa, és a dir, uh -huh. si no em veuen no recullo, i si em recullo i si, i si em veuen ja em multaran claro. però ja faré jo que no em vegin, eh? anem una mica així uh -huh. llavors es tracta de que això no passi és a dir, que, que realment, i això estem fent ara m diferents tipus de campanya que ara explicarem, una d'elles és a les escoles una mica perquè els nens també, eh, els nens són com com més fàcil que ho entenguin tot i que ho interioritzin més i de que ho sentin i no hi facin d'acord, no? No tant pel càstig, sinó perquè ho senten que s'ha de fer així, uh -huh. no? Els estem sociabilitzant ja des de petitets i s'ha de fer bé. Els valors cívics, no? Allò convertir-los en bons ciutadans comença a l'escola, no? Es comença aquí i això és un apartat que a vegades, doncs, bueno, sí que s'ensenya, però n'hi ha molts aspectes del civisme que es queden una mica de banda i el tema dels animals és un d'aquests, no? Uh -huh. I és de començar a sensibilitzar-los des del carinyo, el respecte i l'amor cap als animals, de tot tipus, i a partir d'aquí, bueno, què suposa tindre un gos, què suposa, quina responsabilitat, quines obligacions i quins beneficis t'aporta un gos, no? mm -hmm. què et dona un gos. I, i bueno, llavors els nens, quan ho entenen, realment... De, de, de ja no maltractar els animals que això és un, un punt molt important perquè clar, vull dir, potser els nens petits no tant, però quan creixen aquestes escenes... Sí, que a vegades escenes... hi ha com uns impulsos de segons quins grups de de, de vegades nens, no? Més nens que nenes, no? Que, que fan mm -hmm. aquestes escenes no sé per què, però hi en aquestes aquests rebrots de violència contra els animals, no? Sí, és divertit, o sigui, no tenen que els animals, doncs, de posar bueno, De posar-li per a un gat, no? Per exemple o pintar-lo amb pintura, no? O el que sigui. Mm, que... O tirar-li pedres o per perquè corrin o agafar-los la cua, eh, eh. és com si aquests animals doncs, no tinguessin patiment, com si no patissin realment. Llavors, mm -hmm. bueno, és una mica entendre, conèixer els animals i sensibilitzar-los cap a aquest carinyo i respecte, no? Bàsicament, quan això ho aconsegueixes, tot el que més ve de la mà. Dèiem que us adreçareu a les escoles, que és el que fareu concretament a les escoles? Dedueixo que és a l'escola Tiana i també a l'escola de l'Anglada o, o a quines escoles? Bé, bueno, hi ha el, proje el projecte, però encara encara no està res definit. Eh, tenim el projecte per adreçar-nos als nens, perquè els nens són el futur, uh -huh. i a través dels nens arribes als pares. I tant. I és això el que estàveu comentant. Nosaltres lo que sí que tenim són varios projectes que ja tenim, que ja bueno, s'estan fent servir, que un és a, a la llar d'avis de Sant Cebrià, que, bueno, fem una mena de teràpia amb els, amb els gossos, uh -huh. envers el, els, bueno, els senyors que estan allà. Eh, portem uns dos, tres gossos, dos cops per setmana, doncs perquè la gent gran els pugui tocar, eh, puguin estar amb ells, els puguin, puguin tenir aquesta connexió animal-persona uh -huh. de rebre eh, i donar carinyo i amor que això I... funciona molt bé, no? I funciona molt bé, sí, Sabem sí, que hi ha sí. certs grups de la societat que, que s'està fent servir molt aquesta teràpia amb animals, sí. doncs, uh, per exemple, els, els malalts psiquiàtrics és una, mm -hmm. és una vessant que sembla que està funcionant molt bé, també les persones amb disminució, les persones que se senten soles, que dins d'aquest grup, doncs segurament uh, les persones grans que estan en la residència també ah, eh, s'incabeixen, no? I, I per tant, sí. doncs... Uh... No, és una feina molt maca. Però dos dies per setmana, i... dius? Dos dies per, se per setmana, dugat hores. Després també tenim dos grups un eh, que és, és un grup de, bueno, de reinserció dex uh -huh. que venen un cop per setmana i van directament a, a la protectora a les nostres instal·lacions, treuen a passejar els gossos, els visiten ajuden a, a donar-los de menjar i tal i també funciona molt bé, vull dir, ja coneixen els gossos, tenen ganes de tornar a veure els vull dir, és molt maco i després d'un altre grup de, de seropositius que són, estan en, en un pis tutelat a Badalona i també amb resultats eh, realment espectaculars, s'impliquen molt i molt bé. O sigui, o sigui que... Tal que al final aquests tres projectes que teniu ja en marxa venen a, doncs a reafirmar això que dèiem no? això que apuntava la Judit abans una mm. mica dels beneficis que pot comportar tenir un animal a prop no? sí. perquè parlem molt de les responsabilitats i de, doncs, allò que dèiem de si sí, els diners del veterinari que, en fi, unes responsabilitats mm. diàries amb aquest animal però també hi ha uns beneficis que es demostren amb aquest tipus d'iniciatives no? sí, sí, estem mm. molt contents perquè a més és que inclús ara tenim una projecte que encara no ha començat però que s'han adreçat directament a nosaltres. Vull dir, han vingut a nosaltres a demanar-ho. A la IARDAVIS també. Són ells els que es van posar en contacte. I bé, veure que tu pots fer una acció d'aquest tipus i que pots beneficiar a gent Tiana, però realment és molt maco. Uh -huh. Reconforta molt, no? Sí, clar. I a més, uh, és una mica recíproc, no? Sí. Un, un viatge d'anar i tornada, perquè són animals doncs que han estat abandonats i que, per tant, doncs no tenen una casa fixa, els de la protectora, fins que no els adoptin, però, però que mentrestant doncs, sí que tenen el carinyo d'aquesta gent, en aquest cas avis i en, o, o ex-drogadictes, com deiem, etc sí. etcètera, etcètera uh -huh. tindran el carinyo i els animals també, doncs, veuen uh -huh. i surten i fan unes altres sí. activitats no? també és molt maco la protectora veure els caps de setmana com s'omple de gent que venen a passejar els gossos vull dir, és realment sí. maco, la gent com, com, com s'implica també com sí. col·labora i s'implica sí. eh? el que passa que necessitem pues, una mica més de, de col·laboració no? en aquest sí, aspecte sí, bueno, volem dir que la protectora està oberta a, a tothom que vulgui venir a visitar-la i a tothom que vulgui venir a col·laborar Eh, a passejar gossos, col·laborar amb donatius, a donar de menjar els animals o fer-se'ns socis, perquè realment necessitem ajuda. Exacte, sí. Som molts animals, eh, estan molt ben cuidats, n'hi ha moltes despeses mm, i, bé, bueno, i, i a més, bueno, necessitem adoptants, sobretot des d'aquí d'aquí. Això que ara diem, adoptants, o sigui, aquests animals estan molt ben cuidats, tenen el carinyo de tots els voluntaris, però no tenen una família. Mm? Llavors, és una mica també sensibilitzar doncs, a la població doncs, que abans de comprar, de comprar un animal, que ja fa molta il·lusió, comprar un cadellet, eh? que penseu que realment hi han animals que, bueno, que millor eh, són més grans, però que no tenen família i uh -huh. que estan en una protectora i que estan en una gàbia i que és una llàstima que acabi la seva vida allí, no? sense poder rebre el carinyo d'una família. Doncs continuem parlant d'aquesta campanya que s'ha impulsat des de la Protectora d'Animals a Propat i també doncs, de la responsabilitat de, de les persones i dels ciutadans de Tiana que tenen animals i s'ha incorporat a l'estudi de ràdio Tiana el regidor de Salut Pública, Jordi Monturiol, molt bon dia. Què tal, com esteu? perquè, com dèiem, doncs, aquesta és una iniciativa que, que està en col·laboració, no? des de la protectora, neix de la protectora doncs, a través dels seus voluntaris i voluntàries, però que doncs, des de l'Ajuntament també s'ha volgut donar un recolzament. No? Bé, jo, perdoneu perquè he arribat una miqueta tard, eh? com sabeu han sigut per motius de, fi, de viatges i de més. Eh, no he escoltat, no he pogut escoltar ben bé, però bé, bueno, el fet, sí, la, la iniciativa, a més de, del treball que estan fent el voluntariat, des de la regidoria de Salut, eh, el que vam fer és, eh, també, a partir d'aquí, d'aquesta trobada, d'aquesta associació, era tirar i modificar el que eren les ordenances, les ordenances de tenència d'animals, i en aquest moment, doncs, bueno, vam iniciar unes xerrades per veure de quina manera podíem coordinar, coordinar i tirar aquest pla perquè Kitiana Tiana, doncs, el tema de gats, anim... de gats, gossos, poguessin estar més eh, més reglat. I quines són les modificacions que he fet? És a dir, quins canvis respecte al que ja hi havia? Perquè abans ho dèiem també amb la Judit, no? que, que realment eh, ja fa molt de temps que està regulat i que els que tenen animals saben que han de recollir els excrements o que han d'anar lligats pel carrer. No? O sigui, hi ha totes aquestes qüestions que sí que ja fa molt de temps que estaven regulades, no? Bueno, hi ha una ordenança molt, molt, molt antiga, eh, tan antiga que encara està el tema d'alguns aspectes, diguem a línies generals, lo bàsic i és, però tenim que agafar una ordenança, l'hem de modificar per actualitzar-la, per, actualitzar per posar-la al dia. Entre elles, eh, el tema de les sancions, eh, que encara pues, figuren en pessetes, no sé si parla de mil pessetes, per si... En fi, doncs sí que és antic, eh? Bastant, <ríe> sí, bastant. Aleshores... Eh, Bueno, era una feina, una tasca que teníem que, que, que mirar de, de, de deixar-ho correcte, no? I, clar amb l'ajut d'aquesta associació, el que estem mirant és de tractar de què com podem modificar, què és el que hem de fer per tal de que s'ajusti a les necessitats del que, de, de que necessita Tiana, no? És veritat que a Tiana, doncs, pues, la gent, tu molt bé, la gent ha de saber, o sap, que ha de recollir els escaments, etc. Però això no es fa. A veure... A veure. No es fa. Hi ha gent que no ho fa, diguem. Direm que la majoria ho fa, no? Ha... O volem pensar que sí, no? La majoria que sí. Sí, la majoria és... sí. Sí, la, la majoria ho fa. El que passa és que jo em trobo, pues, com a ciutadana també, quan vaig amb el meu gos, veig que, que, que no, que veig cossos que van sueltos, que es deixa que, que surtin de les cases, fan la volteta, coneixen l'entorn, surta l'animal, fa la volta, Uh, esclar, eh, porta el seu collaret, porta la seva identificació, però ell fa la, les seves necessitats i després torna. I això, això no pot ser, això no pot ser. Uh, en els parcs, perquè aquests cursos pues, es troben per als parcs i fan pues, el, que tenen, el que tenen que fer, de manera que no és, uh, no és el correcte. Bé, el tema és que uh, nosaltres, a través d'aquesta modificació d'ordenança, el que també volem uh, mirar és que la gent sàpigues quines són les seves obligacions i quins són els deures envers els animals a la tinença. No? I a través de l'associació, mirar que també a través de les escoles poder fer pedagogia de manera que els nanos sàpiguen que hi han coses que no es poden fer, que transmeten els pares que això no està correcte, que si estan els agats aquests, per exemple, o hi ha una colònia, per exemple, és per una raó molt concreta, que està cuidada, que els, que els gats estan degudament controlats. En fi, tot això comporta molta pedagogia, poques sancions, però lògicament hi ha d'haver un pas, un temps, on si això no es compleix, després les sancions s'han d'aplicar. I per això l'ordenança s'ha de modificar i també les sancions que deia al principi com a amb el tema que encara està en faceta. Actualitzar-ho, no? Mm -hmm. ah, dèiem, ara hem mencionat també les colònies de gats, no? perquè sí. és veritat que parlem molt de, dels gossos, perquè és una mica més evident no? que hi han coses que s'infringeixen en el sentit de, dels excrements que ens trobem pel carrer o sobretot també als parcs. Però gats, o sigui, també hi ha m, poca pedagogia en aquest sentit, no? o sigui, hi ha mm -hmm. poc civisme. Sabem que, que per, bueno, fa poc temps també, fa uns temps, eh, que, que dèiem veïns, homes hi ha veïns que li donen animals i de, li donen menjar i aquesta colònia de, de gats hi va creixent, creixent, creixent s'ha de parlar de l'esterilització dels gats, no? Tot això s'està fent des de la protectora i en col·laboració amb l'Ajuntament, amb subvencions. Eh, s'està controlant les colònies, esterilitzant els gats de les colònies, alimentant-los i buscant-li un emplaçament on puguin conviure, coexistir amb, amb la població de Tiana. Uh -huh. I això és important que es sàpiga, perquè, clar, llavors és, ja no és aquest concepte de «Ui, no doneu menys als animals perquè creixen». No, o sigui, aquella colònia està controlada. I això es permet, això no, no, no és sancionable, eh? perquè bueno, s'està fent aquesta tasca des de la protectora, el que passa és que clar, no és una tasca fàcil, perquè també hem de dir que a vegades doncs, bueno, a, a algú que té un gatet i ja se n'ha cansat i no el vol i, i veu que n'hi allí molts gatets que li donen de menjar, que et deixen el gat. Mm -hmm. Vos clar, és difícil tindre totes les colònies que hi han controlades, però s'està dedicant molt temps, recursos i esforços a, a controlar aquest tema i ja que estiguin doncs això, alimentats, controlats i, i amb el seu espai i la seva ubicació correcta. És, jo vull afegir que té tota la raó. Els recursos que nosaltres, per exemple, des de l'Ajuntament eh, podem o, o tenim, són molt limitats. Esclar, si no fos per la tasca que fan eh, aquestes persones en el voluntariat eh, i gent i tècnics de, de l'Ajuntament, seria molt complicat que aquestes colònies poguessin estar controlades, eh, recollir aquells gats, perquè recollir s'han de recollir, i nosaltres no tenim una brigada, no tenim uns tècnics que siguin especialistes en recollir aquest tipus d'animal, i que el portin, i de més. Aleshores, aquests voluntariats fan una tasca molt important, que és controlar aquestes colònies, a més de que l'Ajuntament també està i la supervisa, agafar aquests gats, portar-los al veterinari, etcètera. Desparasitar-los, donar-los lloc, cuidar-los, perquè en aquestes colònies, les que ja anem tenint controlades, que n'hi ha aproximadament unes, si no recordo malament, entre unes 10 o 12, sí, 12 sí, colònies. 12. Estem fent ara una altra i una altra gatera, l'estem modificant i arreglant, ampliant-la, de manera que puguem tenir també, donar sortida a, a llocs problemàtics on aquells gats han estat... Eh, per això mateix, per la raó de que molta gent abandona els gats, uh -huh. eh, o després estan en malestats, no estan acostumats, poden donar perill perquè poden sortir de la seva àrea, també hi ha noves construccions, en fi, i poden crear un problema de sanitat. Tot això ho hem d'anar solucionant mica en mica, però tot no dir, els recursos són molt limitats, el que passa és que la voluntat de, de, de, de l'Ajuntament i en concret de la Regidoria de, de, de Salut eh, estem pel tema de dir, anem a veure si eh, per fi posem eh, els punts sobre les guis. És, és una manera de, dir, de tenir eh, reglamentat una ordenança que dongui cabuda eh, les necessitats que tenen els animals i que a més tenen els drets per llei eh, a, a conviure i que si estan, perquè segurament estaven durant molt de temps en un moll lloc, quan se'ls fa aquells desplaçaments o bé perquè s'obre una, una via nova, uns carrers s'adequa, en fi, tot això, eh, lògicament els gats doncs, els no els potser, expliques, no, no els expliques. Ells no saban, ell eh? diu, què passa? Ja han les excavadores, ho treuen tot i diuen, "Bueno, tot això". Ja dic que, eh, hem estat i eh, estem en, en converses amb amb elles, no? sí. i mirem de que tot això pues, tingui fi, eh, un, un, un punt inicial de, de veritat, de fer aquesta campanya, traurem uns, uh, uns catàlegs o uns uh, tríptics informant, d'explicar a la població que es pot censar els animals, en fi, mirem de fer una campanya que tingui d'un caràcter informatiu, pedagògic que la gent quan surti al carrer sàpi que no pot portar eh, els gossos sueltos, que s'ha de recollir, que els gats si estan en un lloc i si se ells hi donen menjat, està tot molt arret, estan controlat per elles, per l'ajuntament, tenim informació. i que hi ha una cosa molt clara: que per llei els animals són, bueno, ten, tenen tot el, Per llei tenen tot el dret d'estar cuidats, acondicionats, vigilats i el que no podem fer és Bueno, eliminar-los, no? no? No es pot fer. De fet, eh, està bé que facis aquest comentari perquè ara anava a preguntar perquè fa no massa, no sé si fa un mes una cosa així, eh, es van sentir unes declaracions d'un de, alcalde, no, no recordo la localitat, que posava sobre la taula que deia, home, en aquests temps de crisi hi ha municipis de Catalunya en els quals s'està fent destinant més recursos a tenir cura dels gossos i dels animals que no tenir cura de la gent gran. Eh, es va crear tot un rebombori perquè deien que hi havien certs llocs de, de, de Catalunya que això passava i que es creia que en aquests temps de crisi això s'havia de prioritzar les persones per sobre d'això, de, de, dels animals. Jo no les he escoltades i, i, i tampoc li donaria ma, massa interès, la veritat. No sé qui, qui, qui ho ha pogut dir, ni, ni, ni... en fi, jo aniria més en el que és el gra. Cada cosa té... El tema de, dels animals... Eh, és una cosa concreta i els dels de, avis eh, és una altra I, i no es poden mesclar o, o barrejar que perdoneu per l'idioma perquè vinc amb, amb, amb, amb canvis <ríe> amb Am jet lag <ríe> lingüístic <ríe> aleshores eh, el que us deia és que són dues coses molt, són dues coses diferents eh, és un tema de recursos i en ajuntaments el nostre municipi encara no arriba a 8.000 habitants Eh, amb aquesta regidoria pràcticament de, de pressupost per salut és, eh, jo, jo diria que és ridícula, no? però salut animal i salut a les persones. Eh, a salut a les persones tenim molta ajuda a, a, el que és a través del, del, del Badalona Centres Assistencials, eh, tenim a través de la Diputació també molta ajuda, però, i després fem coses mancomunades amb altres municipis, concretament amb el de Mungat. Això fa que, amb el tema de salut de les persones, nosaltres, en aquest sentit, ho tinguem, doncs, no com a mi m'agradaria, però ho tenim, bueno, acceptable, correcte. Però el que fa per la qüestió d'animals, gats i gossos, estem a zero. Estem a zero. I, i un document explicatiu és l'ordenança de fa trobocientos anys, que, que és amb pessetes mires, la lectura, jo tinc la lectura aquí de, de l'ordenança sobre la tirança d'animals i, bueno, molt bé, les normes de caràcter general, bueno, és una miqueta de dir, bueno, ho fem així, ens ho tenim, i... Però eh, el contingut, realment el que necessitem nosaltres a Tiana no va per aquí. I aleshores, què estem fent? Doncs pues estem fent un treball en profunditat de dir com ho té la normativa o l'ordenança en un gat, com la té Badalona, com la té Mataró, com la té Girona, perquè Girona és... Molt dura, molt dura, i tampoc potser cal que, que nosaltres estiguem tan durs, perquè uh -huh. tampoc som un municipi com el de Girona, i per a més la gent aquí és molt més intel·ligent, arriba tot més inform la informació... Oh, la de Girona també és molt intel·ligent, eh? <ríe> a, veure, a veure que si t'escolten ja tu. <ríe> bon, perquè, a més me'ls estimo molt perquè tinc molt bons amics. Però eh, és molt restrictiva perquè hi som molta gent. Llavors, eh, eh, o sigui que en un poble arribi... petit hauria de ser més fàcil. Es, ha de ser més fàcil ha de ser més fàcil, perquè jo crec que la voluntat d'entendre's és molt... també Ha de ser més fàcil, però ja ho sabeu que, que és un tema que, que em sembla que és complicat perquè fa molt temps no? que hi aquesta denúncia social, per exemple, dels parcs, que els parcs es troben bruts d'escrements de, de gossos i que els pares i mares fa molt de temps que, que posen aquesta reivindicació sobre la taula perquè és evident, no?, que els nens a ningú agrada que el seu nen estigui jugant a la sorra i que al costat doncs tingui una caca de gos. Jo crec que... Eh... Com es diu a peu de pista, jo personalment puc dir que són gossos que, són, que van soltos, que no van, que no van amb amos. Els amos, ja, com deia, s'encarreguen, la majoria es recullen, la majoria. Eh, clar, s'ha d'anir en compte també que si els gossos es deixen que surtin de casa, s'han fet nous parcs, i parcs aleshores doncs, els animals fan la seva volta i tal. Però tot això, fer una tasca de, de, de, de, de... perquè a més aquí exigeix una mica de dir, és que si ens hi posem, hem de tenir en compte que la Guàrdia d'Urbana també tindrà que fer un servei de vigilància a certes hores, que és quan surten els animals, i anar mirant i tal, i fer uns avisos a les cases per dir, escolteu-me, que, que el seu gos, eh, miri, veu, va, sol. va sol, ha entrat, ha sortit, ah, se escapat, bueno, ara se li ha escapat, eh? però la segona vegada miri que no se li escapi. I pot ser que hi hagi una tercera vegada i no' sa, i, i avisar, però la quarta ha de ser... la qüestió de ser mm, sèria. Aleshores, clar, a Girona tenen una... a Girona, i, és igual, a Badalona en, hi ha llocs que, en, per exemple, orinar uh -huh. els gossos a les parets de les cases no haurien de fer-ho. No haurien de fer-ho. I hi ha, ha ordenances que sancionen aquest aquest fet. Hi ha altres que no. Llavors, hem de veure nosaltres... de Fins a quin límit us poseu restrictius sí, o no? Sí, però esclar... No? Eh? Es, miri, oh, oh, mira, Patrícia, el, els polítics, o els que fem de polítics amateurs, aquí en, eh, voluntàriament, no en sabem, no tenim criteris per dir és que això ho hem de creure perquè som els tècnics... No, no tampoc en tenim de tècnics especialistes. però bueno, Tenim una cosa que es diu el sentit comú, però que després... Bé, sentit comú I, ens, eh, i escoltem a gent que pot tenir eh, sensibilitat vers aquest tema eh, les persones que treballen a la, la protetora, que estan eh, encantats de treballar durant molts anys amb, amb animals, saben quins són els mecanismes, saben fer moltes coses més. I això fa que escoltem a uns i a altres col·lectius pues, puguem saber per bon, per bon anar. I fer, eh, potser no és la millor, eh? eh? pottser al final acaba sent, un punt de partida, que, que uh -huh. sempre dic és que nosaltres, des que estem a l'Ajuntament, no jo almenys no tinc aquella vocació de dir, es que ets el primer i és el millor, no, no, segurament els que vindran a l'hora ho faran molt millor o... Puc començar, I, no? És, el que es tracta és començar, posar una ordenança que diguis, bueno, eh, raonés una miqueta d'aquelles coses que són les que en principi començarien per aquí, per després, bueno, més endavant, anar, anar veient per on quines serien les modificacions modificacions més exactes, però bueno, en realitat, jo crec que la feina que s'està fent ara, i que hem de mirar de portar-ho aviat, és que aquesta ordenança pues, pugui estar el més, més correcte, posada al dia, per, sobretot per Kitiana. Ah, dèiem que una de les primeres coses que fareu serà això editar els tríptics i repartir-los mm -hmm. per les cases, també a les escoles, que això encara està molt a les beceroles, com ens comentàveu. Alguna qüestió més que, doncs, que, que us hagueu plantejat per arribar a aquest objectiu que dèiem d'aconseguir el civisme en la tenència d'animals? Bé, bueno, us agraeix la possibilitat també de fer alguna xerrada, de fer... Mm. Eh, bueno, pues, xerrades informatives que obertes a tothom donant pues, aquesta informació i, i inclús ajudar doncs, a la població a, a portar les, a la pràctica mm. no? i orientar-los a com han de fer les coses no? a que bueno, s'han si d'anar al veterinari que quines vacunes han de posar que una mica també orientació no? orientació bàsicament no? sí, hem de fer, jo, per afegir una mica de res eh, perquè Uh, en aquestes xerrades que, que, que mirarem de, de, de, de coordinar perquè a per quin el poble arribi eh, es pugui fer on el, a la biblioteca o es puguin fer inclús al propi ajuntament o no perquè fan un i a vegades diuen ostres, quin, no sé, amb un altre indret, fer-les uh, i mirar, donar una, una forma perquè aquelles persones que tinguin potser algun problema que tenen un gat malalt o que tenen que no, que no saben què fem aquell gat uh -huh. que nosaltres mirem de donar buscar solució perquè aquel gat no quedi eh, deixat de qualsevol manera al carrer o deixar-lo en una amb una gatera o amb una... en fi, que no el deixin pel carrer sinó buscar la manera de dir, bueno, porteu-lo o sigui que eh... hi ha alternativa, és veritat que, que en els moments en els que estem que sí. hi ha persones que potser doncs, tenien un gos però ja no se'n poden fer càrrec perquè se'n van a viure un pis o, o el que bueno, sigui a veure, no? això des de la protectora sí, sí que ens passa perquè quan algú es vol desfer d'algun animal pel motiu que sigui doncs, bueno, doncs el portem a la protectora que ja el cuidaran home, a, a veure, aquest raonament difícilment el podem acceptar perquè clar, vull dir, no es tracta de que compro un gos i dintre d'un temps quan ja no em va bé cuidar-lo perquè és més incòmodo o les meves circumstàncies han canviat, doncs mira el porto que me'l cuidi I nosaltres uh -huh. o, o el dono o l'abandono, evidentment és molt millor portar-lo a la protectora que abandonar-lo, però no es tracta d'això, el que intentem potser és, és molt ambiciós, no? però és començar des de la base des d'aquí quan tu adquireixes un gos Has de tindre consciència que aquest gos és per molts anys. Sí que hi han casos especials, no? sí. que bueno, potser pues, eh, es... es moren els propietaris i aquell gos es queda sol i ningú es pot fer càrrec. Claro. Evidentment que la protectora es fa càrrec, els animals no es deixen pel carrer. Uh -huh. eh? Però d'això a que ara no el puc cuidar? Doncs, perquè No. Llavors, la, la idea, potser molt a llarg plaç, però la idea que tenim també des de la protectora és això, que les, les, la futura societat no? del de, de, de que mm -hmm. són ara els nens que vagin creixent, que siguin les properes generacions que realment tinguin aquesta consciència social però ja, perquè ja l'han vistes de petitets, perquè ja l'han interioritzat i l'han integrat i que realment sàpiguen que tindre un gos és per 10 anys, 15 anys mm -hmm. i que forma part de la família, que no que és, que és, que és un ser que, que se li estima que se'l troba a faltar, vull dir que té gat gos, és igual, té això eh, els nanos ja ho interioritzen, com ella molt m'hi diu, no? eh, però a vegades, per circumstàncies, hi han doncs, canvien de, de residència o en van no poden tenir aquell got o aquell, aquell gos o aquell gat. Eh, eh, bueno, que, que, que, ens, que, ens, que ens parlem, que ens trobem que aquestes persones tinguin una, mena, una, una manera de solucionar aquell problema que abans de que l'abandonin, bueno, que ens ho plantegin, que vinguin i que diguin, bé, bueno, l'hem tingut 10 anys, però és que ara per qüestions personals o tal, no pot ser. Ho dic perquè en altres eh, llocs del país aquestes coses funcionen. Eh, perquè no tot comença ni s'acaba amb les sancions. La gent no diu, bueno, eh, i com ella me'l deia també, és que la pedagogia que s'ha de fer és continuada. Les escoles, eh, em consta que farem accions a les escoles, anirem a explicar als nanos eh, el per d'aquesta raó, què és el que fa l'Ajuntament, per què fa eh, aquestes ordenances... En fi, té que tota aquesta informació és com, tan senzill com «Papa, no tiris el paper per la finestra uh -huh. o no tiris la orella de tabac per la finestra», que els nanos ja t'avisen. Ja, de fet, també ha servit molt i... Has... Es constata no?, que aquesta pedagogia dins de les escoles després doncs, repercuteix en els adults o en l'actitud dels adults perquè, sí. per exemple, el tema del reciclatge es ah, va fer molt així, no? es va introduir exacte. a través de les aules, a través de les escoles i després quan doncs, un nen veia el, el seu pare o la seva mare rentar-se les dents i que allò rejava, ah, li deia no, home, a mi m'han dit al col·le que això s'ha de tancar no?, mentre estàs rentant les dents. O sigui que sí que realment és una bona entrada no?, per canviar una mica... Sí actituds. Fes, pensa, jo entenc eh, que eh, en els pobles eh, sobretot eh, els que en fi hem viscut durant molts anys no en aquest poble, en altres eh, i jo quan vaig arribar a Tiana érem 3.500 habitants però, bueno, era poble, més poble, menys cases, eh, en fi tothom, doncs, si et traies el gos i sortia suelto i tal, però doncs no passava res, però és que ara passen cotxes, a lo millor un gos s'espanta, a lo millor pot mossegar amb un nen o un que va corrents perquè està fent esport, pues se li tiri, que l'únic que fa és marcar, però de moment et portes un susto de És clar. Esclar, tot això s'ha d'anar, mica en mica, regulant. No és que diguis, ostres, és que els ajuntaments no cada vegada es deixen fer coses, no. Aquest gat, o aquesta colònia de gats, perquè està aquí, no la fiquen a la foto foten allà de la muntanya, no és que no és una qüestió, és que els gats ja feien molt de temps que estaven, però s'ha d'ubicar, en alguns casos... En fi, tot això eh, és molt laboriós, no es fa eh, la conscienciació de dir durant molt de temps hem viscut d'una manera i la societat, els pobles, tots van canviant uh -huh. i arriba gent nova i tot això pues, forma part d'aquesta societat. I tothom té unes petites lleis que bueno, has de ser, ser correcta i, i, i respectuós amb aquelles... Que, que tenen, doncs, pues, una cosa és pels animals, altres són pel dret dels nens, els, els avis... I, i inclús respectar els que no tenen gossos, no? Perquè estem dient a tota la tot civisme per tots aquells que treguin els gossos i el que han de fer i que ho sàpiguen fer, però com dèiem abans també, no? També hi haurà qui no té gos per opció personal perquè no vol assumir Clar. aquesta responsabilitat mm -hmm. i que tampoc li agrada anar pel carrer i trobar, doncs, aquest, aquesta mostra d'incivisme dels altres, no? Bueno, és que ni que tinguis gos, t'agrada, a tu t'agrada viure en, una, en un poble net cuidat i a gust i si mm. més pots conviure amb els animals doncs estupendo no? És que, fiu, i dir, no es tracta de... fixeu-vos que és que eh, és molt ampli perquè dius eh, els gossos, gats, al carrer tals, bueno, però és tan ampli que hi ha els gossos que estan a cases a cases, a pisos mm -hmm. i el veí que no té ganes de tenir gos ha de suportar l'altre veí que té un gos que el que fa és bordar perquè els amos en van què ha de fer? No és que sigui el gos un pesat. És que els amos se'n van, tenen treball, i el deixen sol, bueno, a casa i ja, sol. ja sortirà sol. Mm -hmm. eh, pues és un problema, perquè pues, si està abordant i està molestant el veïnat, ella ha de saber pues, que això no és que no és així. Què ha de fer? Bé, pues, eh, hem de mirar que aquesta ordenança contempli, que ja ho contempla, eh, també, més és més antiga, però ho contempla de manera que tampoc el respecte i la tinença d'animals comporta pues, que no pots tenir un gos que abordi per cada mes, cap a l'animal tampoc és bo, no pots tenir un gos tancat Home, si està abordant tot el dia és que alguna cosa li passa, no? Bueno, d'entrada bueno, no, d'entrada... No, què trobo a faltar l'amo? A veure, sí que hi ha eh, es fan cursos, hi han psicòlegs per gossos, és a dir bueno, se'ls educa, se'ls sí. ensenya. Vull mm -hmm. dir, això, això té remei. O sigui, no n'hi ha cap cosa que no tingui remei si no hi ha, si, si tu tens la voluntat de, mm. de posar-li remei. No? Bé, és, ja dic jo, però, però no es tindrem massa. És, és, és, té molta profunditat, el que passa és que eh, posar-nos-hi en sèrio doncs és complicat, el que abans. Primer, perquè, eh, pressupostàriament, estem limitats. Aquesta, concretament, aquesta aquest, aquesta àrea necessita molt del voluntariat, de gent que s'implica, i gràcies a això, si moltes coses la gent que s'implica, com no sé per les festes majors... A nosaltres és una àrea que, que, bueno, que, que a vegades està molesta. No? I, i, bueno, I això pues, en fi, costarà treball, això ho sabem, oi? Però... Bueno, no, jo penso que no tant, eh? A nivell de Veus és optimista, la Judit és optimista. Jo sí, jo penso que si la gent entén, entén tot el que estem explicant i el motiu mmm, col·laborarà. Jo crec que la gent, quan, quan, quan realment s'implica, funciona millor que quan... Mmm, que, que, que I quan la el deixen la de por, banda, no? No, de, de dir, n'hi ha una sanció, n'hi ha una prohibició... Tot això costa més de que la gent sí, realment sí, sí. col·labori que quan realment entenen per què. I, i, i, i, i, bueno, i no costa tant, no? que a fi de comptes no costa tant. No? Tenim data de quan la gent començarà a rebre a casa seva tríptics, doncs, com dèiem, informatius? La idea és que, primer... Aquest, els, aquest mes, abans de final de mes, hem de tenir acabat ja el que és l'esborrany de, del que aniran en el tríptic. Uh -huh. eh, ja s'ha fet alguna... Eh, Algun esment s'ha comentat en la revista de la plaça de la, vida de, de la vila aquest mes eh, sobre la tinença d'animals, eh, sobre eh, el tema de la netedat en els parcs. Sobre, sobre les defecacions de, de, de gossos i gats de fi, uh -huh. s'ha fet tot també i ara en aquesta, aquest final de, de, de mes el que es farà és fer aquest, aquest tríptic amb aquesta informació després s'ha de, bueno, de, de, de modificar aquesta ordenança s'ha de portar a la comissió informativa s'ha d'explicar i que les, els les diferents eh, partits polítics, eh, les opcions polítiques, pues, diguin la seva, si ha d'haver alguna modificació, o, en fi, el que facin... El, eh, aquest, aquest document el que fa és perquè eh, aquests, eh, ells diguin, escolta, eh, podem modificar-la, podem fer-ho així, em sembla bé, em sembla malament, perquè després s'ha de portar a ple i és allà on s'ha d'aprovar. Ahà. Uh -huh. Per tant, això eh, hem de mirar de fer-ho abans d'entrar amb en, el, el tema de, de, de totes les eleccions municipals i de mirar de que, de que si pot estar consensuat amb els partits polítics i volen fer aquelles aportacions que consideren oportunes, doncs pues, estan de gust. Perquè... O sigui que en mitja termini, no? Ho més o menys? Sí, sí, sí, mitja termini això ha d'estar enllestit. I, en fi, i amb, una, amb una clara voluntat, que és que la, el, les persones que fan de voluntaris estan molt, molt implicades i que, que nosaltres diem escolta, voldríem fer això però que és que aquestes persones són les que realment tiren del carro uh -huh. eh? són elles, i jo crec que eh, prefereixo que sigui així per perquè sempre és una manera de dir que la societat es mou i fa que l'Ajuntament el que ha de fer és posar els recursos encara que siguin molt limitats i la predisposició i les ganes perquè projectes, aquestes, projectes, aquestes, aquestes modificacions d'ordenances puguin ser una realitat. Doncs bé, com dèiem, realment sí que estan tirant del carro perquè ja ens, ens han explicat una miqueta quines són els projectes que, que estan tirant endavant doncs que ja estan en marxa, com dèiem, eh, amb la residència, en Sabria doncs ja estan en marxa i amb altres projectes també i doncs res, eh, esperem que ens expliqueu quan ja realment comencem tot plegat i que ja les bústies pugueu deixar els vostres típtics, que també ens ho expliqueu però de moment doncs queda fet aquesta crida, o crida del civisme, no? Sí, bàsicament. bàsicament. Sí, I el respecte pels animals, respecte. sobretot. sensibilitzar la gent cap a, cap a aquests éssers vius. No? Doncs bé, Montse Gil i Judit Vidal, que són voluntàries d'Apropa't, moltíssimes gràcies. I també al regidor de Salut Pública, Jordi Montoriol, moltíssimes gràcies. Com sempre, gràcies a vosaltres. Que gràcies. vagi bé. Gràcies. Bon dia. Bon dia. Sí.